La primera emissora local d Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Un 19,8% dels catalans ha estat situació de risc de pobresa, perquè han de sobreviure amb menys de 9.423 euros l'any, segons les dades que va publicar ahir l'IDESCAT. La taxa de població en risc de pobresa va pujar l'any passat cinc dècimes respecte a l'any 2012, quan estava en el 19,3%. L'augment és especialment alt a la franja d'entre 16 i 64 anys, on el risc de pobresa s'ha incrementat 1,2 punts i se situa en el 19,8%. Però tampoc se n'escapen els menors, que, tot i que augmenten menys, 0,6 punts, es col·loquen en una taxa de pobresa que supera el 27%. Com ja és habitual, els últims anys, les estadístiques indiquen que la situació d'exclusió disminueix entre els majors de 65 anys, senzillament pel manteniment de les pensions. En aquesta franja, es baixa del, del 16,4% en risc de pobresa al 12,4%. Mentre que el Departament de Benestar Social i Família va subratllar que en xifres absolutes disminu, disminueix lleugerament la població en risc de, en risc de pobresa, 90.700 al 2012 a 1.463.100 al 2013, la presidenta de la taula del tercer sector, Àngels Guiteres, va lamentar que les dades oficials tornin a demostrar que la pobresa és més extensa, severa i crònica que mai. Per això va reclamar que el pressupost del 2015 no sigui de continuïtat i s'apliqui en política real contra les desigualtats d'oportunitats. Els diners hi són. Depèn de la prioritat i de la bona gestió política, va indicar Guiteres. Les dades de l'IDESCAT indiquen que un 36,5% dels catalans arriben en dificultat o amb molta dificultat al final de mes, un 43,6%. No es poden permetre fer una setmana de vacances i un 5,2% no poden mantenir la llar a una temperatura adequada. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFM. Això és tot un poble que us parla i acompanya Gemma, Mossó, eh, el, el part tècnica en Lucas i el Kevin i qui us parla en Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Aquest matí, Cruïlla, Avinguda Meridiana, amb Trinxant, el primer tinent d'alcalde i responsable de l'àrea de presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitats Joaquim Forn, ha explicat les noves actuacions de seguretat viària que es portaran a terme a l'Avinguda Meridiana per tal d'incrementar la protecció dels vianants. El primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, ha estat acompanyat pel director de Serveis de Mobilitat, Adrià Comila, i per representants del districte de Sant Andreu. Parlant de Sant Andreu, doncs ens anem ara cap al tren. S'entendreu com tal de Rodalies, una altra víctima dels oblits de l'AVE. Ja és una constatació clàssica que la línia d'alta velocitat per a llargues distàncies i connexions regionals ràpides en ample europeu té un dèficit d'estacions en el seu, no obstant, populós trajecte metropolità. Un recorregut amb una inversió més que multimilionària i un ús intensiu cap al centre peninsular i estratègic en direcció a Tarragona, Lleida, Girona i França. Tots lluitats tot just compta a Barcelona amb el pedaç de Sants. L'estació del municipi del Prat només té unes andanes tancades i l'ampliació de la congestionada a Sants i la restitució del seu entorn segueixen pendents. La macroterminal, definitiva de la Sagrera, aquesta sí que amb ordres vives avança però buscant diner privat i amb la vista posada gairebé en la pròxima dècada. A oblits d'obres pendents del Ministeri de Foment per acabar tota la infraestructura, S'hi afegeix un altre cas, ara a la imprescindible xarxa de rodalies. L'estació de Sant Andreu Comtal, inserida al corredor de la Sagrera, fa dos anys que està aturada i a l'espera encara de licitar el pla retallat de l'edifici exterior. No s'ha dit res del tema després de la recent cimera entre l'alcalde Xavier Tries i la ministra Anna Pastor en una de les últimament tan freqüents visites a Catalunya de la dirigent del PP. Viatges que diverses fonts consideren més polítics i de contactes a altres nivells que realment eficaços en inversions reals. Tots dos van constatar l'abans dels treballs de la macroterminal i Pastor va anunciar la licitació abans de final d'any del col·lector del carrer de Prim necessari per prosseguir amb les obres ferroviàries. L'estació de Sant Andreu Contal s'hauria d'haver acabat el 2013. Els el... treballs... El jardí corredor que va del Pont de Bac de Roda al Nus de Trinitat van començar fa anys, amb força ajustament en una part del Tram Nord, de la caixa de formigó que ha de cobrir totes les vies, les d'alta velocitat i les convencionals de rodalies i mitja distància. En aquesta obra està previst que s'integri la nova parada. El cobriment va avançar amb decisió fins que al 2012 es va acabar la infraestructura perquè comencessa a passar l'AVE a Girona. Els treballs es van aturar llavors de forma general. Molts mesos després, al juliol del 2013, es va firmar un altre pacte per revitalitzar totes les obres que implicava una retallada de 150 milions de 800 a 650, la futura macroestació central. En el protocol d'intencions que van subscriure el gestor estatal d'infraestructures, a i l'Ajuntament, s'indicava, a més, que es reduirien tots els altres costos del corredor, els d'urbanització i d'obres ferroviàries. El text citava expressament l'estació de Sant Andreu Contal i al·ludia el fet que el calendari d'actuacions a confeccionar després dels ajustos, la seva construcció definitiva, havia de tenir prioritat. Han passat 15 mesos i segueixen sense conèixer aquests terminis i el futur del recinte que s'ha d'aixecar al costat del pont del carrer del Sant Adrià. En aquest lloc, ara ple de males herbes i de muntanyes de material d'obra, les altes i opaques tanques d'unes obres inexistents recargolen i desfiguren les voreres i calçades. El projecte original de l'edifici exterior de l'estació costava 65 milions i requeria dos anys de treballs. Integrava les dependències de la parada semisoterrades al Gran Calaix, sota l'extensa zona verda del Parc Lineal, que el cobrirà, però al mateix temps les feia visibles des de l'exterior, l'immediat nucli antic de Sant Andreu. El pla conservava l'actual immoble històric on es venen els bitllets i on hi ha el vestíbul d'accés a les andales al cel obert. Aquesta construcció, que es conservarà, data del 1854 i consta com la més antiga de les que encara estan en servei a la xarxa ferroviària de Catalunya i d'Espanya. Per Sant Andreu Comtal passant la R2 de Rodalies, que va de Castelldefels, Clot Aragó, Granollers Centre, i la R2 Nord, que va de l'agroport Clot Aragó, Massanet, Massanes. Per les seves vies de traçat provisional per les obres circula també la R11, de mitjana distància entre Sants, Girona, Figueres i Portbou. I ara parlem de Baró de Vivé perquè continuen les obres del nou centre cívic d'aquest bar barri de Baró de Vivé. Continuen les obres de construcció del nou centre cívic de Baró de Viver i la seva plaça enjardinada. El projecte i el de la seva plaça es pot veure al casal o centre actual, tal com es va informar el darrer Consell de Barri. I ara parlem de l'Ajuntament, que posa en marxa un pla per erradicar la violència a Sant Andreu. L'Ajuntament ha iniciat la segona edició del projecte Why Violence, amb l'objectiu de rebutjar la violència a la ciutat amb el tema no utilitzis la violència per expressar les teves idees. Ha informat el consistori en un comunicat. La mesura s'ha gestionat des del col·lectiu Connectats i es dirigeix a joves dels districtes de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris per prevenir les microviolències que es produeixen en el dia a dia com el bullying, la violència de gènere, l'homofòbia, el ciberassetjament i la xenofòbia. L'organització ha preparat diferents activitats artístiques i culturals, com la creació d'un videojoc de rebutge a la violència i tegeix de hip-hop i de rap, que posen l'èmfasi en el respecte. I ara parlem de la Biblioteca del Bon Pastor, que celebra el seu desè aniversari. Aquest dijous, 6 de novembre, la biblioteca fa 10 anys. Per celebrar-ho, s'han preparat tot un seguit d'actes. Doncs avui dimarts hi haurà el primer acte. A les 7 de la tarda hi haurà la xerrada Habilitats emocionals per a pares i avis, a càrrec de Marc Milan coax creatiu a l'auditori de la mateixa biblioteca. El dijous, 6 de novembre, a les 6 de la tarda, Els cacaus amb Maria Aluja, a la sala infantil. També dijous, a les 7 de la tarda, lliurament dels premis del primer concurs de microrelats i a l'espectacle Juitierio amb Mar Mar Merche a i Montmàs. Això és a l'auditori de la mateixa biblioteca del Bon Pastor. I ara ens agradem cap a Sant Andreu perquè el Centre Cultural Camp Fabra us ofereix la projecció del curtmetratge Manos, Oreja i Pies. El Centre Cultural Canfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la projecció del curtmetratge Manos orejas i Piés de Marco Sobregon. Això serà l'auditori del Centre Cultural Canfabra i organitza el Centre Cultural Canfabra. També el Centre Cultural Canfabra us ofereix avui l'exposició Maridatge de vi i gravat. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Meridatge de Vi i Gravat, a càrrec del grup en Entinta. A l'Auditori Centre del, cultural, del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, com hem ja dit, número 24, organitza en tinta i col·labora al Centre Cultural Can Fabra. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre primer recorregut informatiu del dia. El que fem ara mateix serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. Barcelona, al caire, canten sirenes que en són rebels. Dut dels tambos d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un cid, sempre a punt per robar la lluna. La pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat que sense cap casa, assembleixo pluc dels teus petons, vinc a focar a la plaça.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 Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica a l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres d'urbanització de la futura plaça del barri de Baró de Viver, al districte de Sant Andreu. Precisament perquè ens en parli d'aquest tema tenim a la consellera Esther Santiago que ens pot informar doncs, com s'està enduent a terme aquesta urbanització que fa poc doncs, que ha començat. Esther, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ah, si em permets primer una apreciació, no sóc sí. consellera, sinó que sóc la directora de serveis de llicències i espai públic. Eh? Doncs ens apuntem. Directora eh? d'Espais públics. D'acord. Doncs explica'ns eh, com aquest, aquestes obres ja han començat, no A hores d'ara? Sí, efectivament van començar la setmana passada, en concret el dia 27 d'octubre. Doncs es va fer el que en diem sempre l'acta de replanteig, que és com la presa de, de possessió que fa l'empresa constructora dels terrenys per ja iniciar i implantar les obres. Uh -huh. Des de llavors s'estan iniciant, eh, en principi sense cap problema. Uh -huh. S'estan fent, a la vegada que, eh, no sé si coneixeu, això és una plaça que està ubicada al carrer eh, limitada pels carrers Quito, Caracas i Tucumán, i uh -huh. que està tocant a el que ja s'està construint des d'allà fa eh, uns mesos, que és el nou centre cívic i de gent gran del barri del d'Alvaro de Vivert. O sigui, és la plaça que just, tot just donarà uh, entrada i continuïtat en aquest centre cívic que també forma part d'un conjunt de, de l'actuació. Uh -huh. A més, hem de dir que aquest projecte sorgeix d'un important procés participatiu, uh -huh. no? Els veïns han pogut dir la seva a l'hora de que es construís aquesta plaça. Sí, sí. Han dit la seva i han dit molta cosa, cosa que, que fa, uh -huh. fa, és bo perquè, clar, tindran un projecte molt, molt, molt propi, no? Claro. Eh, ja fa molt de temps, eh, ja fa anys que es va iniciar un procediment, un procés de participació on van estar involucrades eh, diverses entitats o pràcticament totes les entitats del barri, però també moltes persones individuals, escoles, especialment l'associació de veïns, on tots han decidit com volien... Eh, fer aquest espai públic, del uh -huh. qual ells seran els principals beneficiaris. Uh -huh. I en aquest sentit, doncs, eh, per això inclou aquest projecte moltíssims usos, uh -huh. eh, ja que és una plaça que, bueno, tot i que és molt gran, perquè té més de 6.000 metres quadrats, uh -huh. doncs tindrà des d'espais, bueno, primer espais... Eh, Eh, buits, diguem, de, de pas ordinari uh -huh. i tindrà espais de jocs infantils per nens de diferents edats, uh -huh. eh, uns espais per zones esportives per joves amb, amb per exemple, taules de ping-pong, espais de... de de materials i exercicis de gent gran, uh -huh. uh, una, unes pistes a petanca, uh, uh -huh. uh, també tindrà un, una, una mena com de tarima, un escenari uh -huh. per a les O sigui, tindrà tots els usos que els veïns han, uh -huh. han volgut, han demanat i han considerat que es podien incloure dins del projecte. És a dir, que amb, tot i ser el Alvaro d'Oribe un, un dels barris més petits de, de la ciutat, el que sí que podem dir és que podrà gaudir de diferents espais en els quals doncs, poder relacionar-se. No? Sí. sí, és que el concepte una mica de la plaça ja és aquest, uh -huh. que, que sigui concebut com un espai de relació intergeneracional, intercultural, etc etc. perquè al mateix temps podrà haver-hi una família assentada en una zona... Uh, sota una pineda fent una mica de pícnic amb unes taules que hi haurà mm -hmm. uh, mentre uns joves juguen a ping-pong o uns nens petits juguen amb uns uh, bronxadors o una font ornamental uh, està en funcionament amb unes uh, llums uh, de colors mm -hmm. bueno, és, és molt, vario, molt variada la utilització i tot el, hem procurat també que, que no siguin sectors uh, excessivament individualitzat, evidentment mm. estan separats, eh, tots tenen el seu espai, però de manera que es puguin integrar. A més, segons hem pogut saber, i això no... no... bé, ens ha vingut de nou, hi ha un espai que es diu Foyer, no? Bé, bueno, aquest, aquest espai en realitat és un espai que és el que diem que és el, el, el polivalent, el que serà més obert mm. dins de, de la plaça i que és el que estarà més proper a l'entrada del, del centre cívic. Uh -huh. El centre cívic, tot sigui dit, que també està pràcticament a punt de finalitzar les obres de construcció uh -huh. i que en breu ja també iniciarem tots els projectes de mobiliari, etcètera, etcètera, de manera que durant el mes de gener esperem que estigui en condicions per poder-lo posar en funcionament plenament. Uh -huh. Doncs aquesta part que en diem Foyer és, uh -huh. eh, és, és l'espai obert que, que dona davant de l'edifici i que actua com, com si fos una prolongació no? de, de, de, de, oberta del mateix, uh -huh. del mateix centre. Aquest espai no, no hem de perdre de vista, uh -huh. que seria l'equivalent a, a la prolongació del uh -huh. que és el diàl Beat Domènec eh, el Sabi que continuar en perpendiculada als carrers Quito i Tocumán. Uh -huh. Però clar, estarà però, que incorporat dins l'espai cívic de la plaça, eh? no serà en absolut uh -huh. un diàleg. A més, també hi haurà la plataforma escenari la qual cosa no caldrà portar eh, anar i portar escenari, ah, sinó que ja mateix hi haurà un lloc on poder fer les seves activitats. No? Exacte. Funciona com un eix, eh? o sigui, a la sortida del centre cívic, diguem, tindrem tota la llargada de la plaça i hi haurà com un eix central on al fons estarà aquesta mena d'enterimat, que és tenidor, uh -huh. un enterimat de eh, 4 metres per 12, 4 d'amplada per 12 de... 12 d'amplada, perdó, per 4 de fondària uh -huh. i que servirà, pues, evidentment, pues, per efectuar activitats diverses. Sí. Uh -huh. eh, també voldria, voldria posar de relleu, eh, en aquest espai precisament eh, s'està treballant a, ara amb un procés participatiu també molt important, mm. la ubicació d'un element escultòric mm. que eh, vam demanar que, que fos alegòric en alguna en certa manera, a, a temes de, lligats al barri. I en, en aquest aspecte s'ha fet un conveni amb l'escola de disseny de la Llotja d'aquí del districte de Sant Andreu, sí. on hi ha estudiants de diferents edats, uns més joves, altres més grans, però que han participat en un concurs per presentar eh, diferents idees de les quals finalment hi eh, ja han sortit dues propostes sí. i que properament es sotmetran també a un procés de participació de tots els veïns perquè votin aquella de les dues que més els hi agrada. En aquest procés de selecció que es van presentar cinc projectes i hem acabat seleccionant dos sí. hi ha hagut un procés de, també eh, on ha participat molts departaments de l'Ajuntament, gent de la Universitat de Barcelona que també Eh, voldria fer esment especial de que eh, ells van col·laborar i dirigir molt directament tot el procés participatiu dels veïns pels projectes aquests que estem executant ara uh -huh. i eh, també l'associació de veïns ha participat en aquest procés de selecció és a dir que... tant, de la perspectiva de la participació crec que és un exemple uh -huh. de, del que almenys estem fent de manera que els veïns eh, s'ho sentin més seu Clar, o sigui, el districte ha obert les portes perquè els veïns doncs, siguin els que trin de quina manera volen aquesta plaça. No? Sí, sí. Sí. Uh -huh. no és la primera vegada, però cada vegada per sort anem eh, obrint més les portes perquè al cap i a la fi que han de disfrutar i els que han de gaudir tot i que evidentment sempre hi ha uns condicionaments tècnics i imprescindibles o necessàries que hem de debat per la seguretat etc etc. i per això intervenim els tècnics doncs eh, en definitiva el que cal és eh, fer allò que els veïns eh, necessiten i volen per disfrutar en el seu barri A més també em consta que hi ha una pineda a l'extrem nord de la plaça. No? Sí, sí. L'extrem nord, exactament, seria la cantonada que farà amb carrer Quito amb, amb Caracas. Eh? Uh -huh. Llavors, en aquesta mena de pineda, o sigui, hi haurà doncs, alguns espais, com he dit abans, doncs, per fer inclús eh, pícnics o fer trobades eh, tra de, tranquil·les i desal·lucades, uh -huh. mentre en els altres espais de la plaça es puguin estar fent activitats més dinàmiques, uh -huh. per exemple. I se sap quan est estarà llest aquesta plaça? Sí, A la plaça està previst que si no hi ha cap entrebanc, perquè ja sabem que malauradament de vegades ens planifiquem les coses, però després hi ha, potser, alguns dies de pluja que ens derradeixen, però normalment es tendeix a complir els terminis. Ha uh, està acabada el mes de març de 2015. Eh? Uh -huh. O sigui, són, uh, si no m'equivoco, 8 mesos d'execució. De, uh -huh. Um, i el mes de març ja hauria d'estar acabada. Uh -huh. uh, aquest termini també inclou, com he dit, el tema de la font, aquesta, uh -huh. uh, aquesta font uh, sí. diguem, escultòrica i l'element uh -huh. el, escultòric també que uh, en, quan estigui escollit es comença la seva producció i per tant queda integrat dins de tot el projecte. Uh -huh és un projecte molt, molt engrascador per dir-ho d'alguna uh -huh. manera no? home, al districte tenim molta il·lusió perquè és un, és un projecte uh -huh. Lligat amb, amb el centre cívic, uh -huh. si em permets, també et comentaré que aquest centre cívic, aquest edifici, sí. ha participat en un concurs de, internacional d'edificis amb, amb especial interès per a eficiència energètica uh -huh. i hi ha una de les empreses que homologuen aquests premis o aquests, eh, aquestes... Eh, homologacions que és eh, d'Estats Units i aquest projecte ha aconseguit el, la catalogació amb el nivell d' oro mm. eh? Hi ha tres categories la platino, l'or i la plata mm. i aquest ha guanyat el deO. Eh, ho dic perquè? Eh, em sí. sembla que n'hi ha dos edificis a la ciutat de Barcelona, només, uh -huh. i fa dos anys, quan vam començar a treballar tot aquest tema, només hi havia quatre o potser cinc en tot Espanya. Uh -huh. Per tant, tenim il·lusió, perquè pensem que és, és un projecte que, que dona molta qualitat en el barri, en el districte, uh -huh. per suposat, i a la ciutat de Barcelona eh, en conjunt. No? Uh -huh. Doncs el que hem de fer és felicitar als veïns i veïnes del barri de Barodó i Bé que podran comptar amb aquesta plaça cap al mes de març del 2015. Sí, i que evidentment eh, s'ha fet gràcies també a la seva participació, per això penso mm. que val la pena felicitar-los. Doncs sí. Molt bé, doncs Esther Santiago, tècnica de l'Espai Verde del Districte molt bé. Doncs ara sí que ho he dit bé, no? Bueno, sí, sí, <ríe> bé, bé, en, en realitat és la direcció de serveis tècnics que sempre hem parlat, però bé, bueno, l'important és, és, és, és, és parlar-se i molt el patiment bé. dels càrrecs. Molt bé. Doncs Esther Santiago, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que puguem continuar parlant d'aquesta plaça i que el mes de març del 2015 el puguin gaudir els veïns i veïnes. Així ho esperem tots. Vinga, moltes gràcies. Molt, moltes gràcies a vosaltres. Adéu en bon bon dia. dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta plaça de Baró de, de Viver doncs que ja s'ha estat començant a construir i que doncs, a més de març del 2015 els veïns i veïnes d'aquí de del barri de, de Baró de Viver tindran doncs, l'oportunitat de poder gaudir. El que ens havíem oblidat és que el pressupost per l'actuació és d'uns 2,6 milions d'euros, és a dir, que podem estar satisfets i orgullosos de poder comptar amb aquesta plaça que a més ha guanyat un premi, no? O sigui felicitar-los a la gent de Baró d'OiB Ara el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació Fins ara Camina com un os cansat fi de que li un home partit i mal cara Els protagonistes d'aquest camp documental em filen que menys pras i ciutats en busca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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui ens hem de felicitar perquè la Biblioteca del Bon Pastor celebra el seu desè aniversari. Precisament per parlar-ne tenim a la bibliotecària d'aquesta biblioteca, la Virgínia Aciar, Aciar, com el bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'arriba a, a aquest desè aniversari, suposo que amb molta alegria i amb moltes ganes de poder oferir coses a, als veïns. No? Home, i tant, amb molta il·lusió i després de 10 anys treballant cols a cols amb tots. el als veïns del barri, doncs mm -hmm. ens fa molta il·lusió poder-ho celebrar. Eh, si hi ha preguntes que hem preparat... Mm -hmm. s'ha doncs preparat per celebrar preparat aquesta fita? Primer, durant tota la setmana fem mm -hmm. activitats relacionades. Avui, per exemple, hi ha una, una xerrada per mares i pares de, de mm -hmm. recursos per educar els nens, amb no? mm -hmm. una psicòloga. Uh -huh. i he pensat així pels, pels pares que normalment tot el que fem moltes coses de les que fem són per nens doncs avui uh -huh. hem pensat amb els pares i el dijous que és el dia de la festa uh -huh. eh, també hi ha moltes coses. donem els premis de, de, del, del concurs de microrelats que hem uh -huh. organitzat que puc dir que ha sigut un èxit de participació que en, tenim que hagi 50 relats juvenils i 110 relats d'adults o uh -huh. sigui sí, que estem molt contents, segurament tornarem a fer, molt bé. i donarem els premis, uh -huh. i després tenim un, un espectacle uh -huh. a, a, amb, amb la Mer Xochóa i la Montmàs, uh -huh. un espectacle d'humor per adults, que es diu Twitterio, eh, no? Twitterio, sí. Uh -huh. eh, a, a més estem de celebració perquè la, a la, la Mer Xochóa, que treballa molt amb nosaltres, amb els anàlons, uh -huh. li acaben de donar el Premi Nacional de Circo, o sigui que les, els riures estan assegurats. O sigui que les persones que vinguin a la biblioteca d'aquest sí. dijous ho passaran d'allò pas, més o bé, ho no? Ho passaran bé. I, I després de pels nanos també tenim a les sis de la... Això és a les 7, uh -huh. i a, a les 6 de la tarda, una hora abans, tenim el, el contacontes a comptes pels nens. Els cacaus. Sí, exacte, gràcies. <ríe> <ríe> tota activitat ja no... Uh -huh. Bueno, i esperem a, que tot el barri vingui, perquè... Bueno, de fet, mm. la biblioteca la fa al barri, o sigui que és per ell. I què es pot dir d'aquests deu anys de, de la biblioteca? Hi ha alguna, hi ha alguna cosa que es pogués comentar, de, alguna cosa que hagi passat? D'aquests deu anys, eh, jo crec que el, el que ha passat és que aquest és un barri que, sense, sense, que no havia tingut biblioteca mai, llavors els primers anys van ser de, de, mm. bueno, de conèixer'ns no? mútuament, mm -hmm. I jo crec que ara eh, crec, és, eh, ha sigut un projecte de biblioteca, eh, és una biblioteca molt diferent a, a moltes altres, mm. però perquè és una biblioteca viscuda de, pels veïns. És una biblioteca on, si hem de ser un taller de cajón flamenco, el fem, que l'hem fet mm -hmm. aquest any. Si ens hem d'involucrar amb el túnel del terror, ho fem. Mm -hmm. eh, que tots els veïns es sentin bueno, propietaris de la biblioteca, que ho són. Mm -hmm. no? I jo crec que això és el millor d'aquesta biblioteca, que no ens, no ens conformem amb en programa activitats, amb el foment lector, sinó que, que volem que ho facin els, uh -huh. els propis veïns i veïnes, no? i les escoles, i uh -huh. treballar conjuntament amb tots. Llavors sí, l'equip està molt contents. O sigui, que els veïns i veïnes es facin pròpia a aquesta biblioteca. Sí, uh -huh. sí, sí. Hi ha alguna anècdota així curiosa que hagi passat en aquests deu anys? Anècdotes curioses. Ai, ara m'has agafat, eh? Mm. Anècdotes curioses que ens passen cada dia. Ostres. <ríe> <ríe> mm. Aquí t'he enganxat ara. Ara enganxat totalment. <ríe> <ríe> bueno, també vol dir que jo porto un any, eh? No. O sigui que només un 10% de, mm. de, de la història de la biblioteca. Molt bé. Mm. No sé. bueno, I la, a tot. la biblioteca té algun referent, alguna cosa així que la personalitzi una mica? La biblioteca mm. eh, té els, el... Algun espai... Sí, nosaltres treballem eh, mm. molt en Barcelona Activa, mm. llavors ens, ens preocupa i ens ocupa molt al eh, fet de que els adults puguin trobar feina, puguin... Llavors, i, I es puguin formar i, i reciclar, no? Uh -huh. Llavors tenim el centre d'interès d'educació d'adults uh -huh. com, com a fons especial, no? I uh -huh. aquest, per aquest nou curs començarem al centre d'interès de, de, de món laboral. Uh -huh. I aquest seria per adults la nostra línia d'actuació. Uh -huh. Pels nens tenim eh, molts i moltes activitats uh -huh. des del l'enredat de foment lector mm -hmm. no? sobretot per, per pujar una miqueta al nivell l'actor i l'enteniment no? del, del, del que mm -hmm. estàs llegint que això és el que trobem que està una mica i bueno, mm -hmm. hi ha el miniclub que els recolza amb els deures mm -hmm. és una biblioteca que pels nens ho tenim molt cobert mm -hmm. <ríe> que tots els que venen bueno, trobaran un, un lloc on, on teniu un, un suport real en els seus estudis i pels adults, uh -huh. doncs ja et dic, ens centrem molt en amb la, la recerca de feina. Uh -huh. Sí, a, a més en, en un barri com és el Bon Pastor, que es necessita, no? Sí, de que es, sí. La, que hi bueno, hagi ja un lloc on no es pugui buscar feina. Per... Sí, és el que et deia, intentem uh -huh. que no, no ser una biblioteca estanda, sinó adaptar-nos uh -huh. a les necessitats reals de l'entorn. Uh -huh. Llavors, bueno, i, uh -huh. i, i ja estem obert, doncs, pues, Ds de la xarxa jove treballem dins uh -huh. de la xarxa per per adaptar-nos també a les necessitats dels jove del barri uh -huh. i, i ja et dic és poc uh -huh. mm, bueno, potser poc comú amb uns altres barris no ho trobaries, però ja acabem fent tallers uh -huh. i coses que que, bueno, que no sé si són molt o poc de biblioteca, però sí que són d'educació de, i de que val, val la pena. val pena hem d'adapar a a que els nostres nanos pues, tinguin més oportunitats, en el fons. Uh -huh. Molt bé. Doncs, uh, Virginia Ciorco, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i felicitats. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperem. <ríe> Recordem que aquesta tarda hi haurà a les set de la tarda aquesta xerrada habilitats emocionals sí. per pares i, a i avis sí. a carrer de Mar Milan i que dijous doncs hi haurà la festa grossa que és la que Uh, segurament doncs, els veïns i veïnes no es poden perdre perquè es relaciona una mica amb la seva manera de fer de, de, de ser d'aquest barri. Sí, no? mm -hmm. moltes doncs, gràcies. Moltíssimes gràcies i ens trobem en un altre moment. Que vagi Vinga, molt bé, adéu uh, en bon dia. Sí. Molt bé, doncs ara el que farem serà fer una petita pausa, però atenció perquè d'aquí una estona el que farem serà parlar de seguretat i ens està esperant a l'altra banda d'aquest vidre uh, l'Àngel Tomàs Santos que és... Uh, uh, sí... Uh, ara, ara us ho explico inspector segon en cap de la comissaria de Sant Andreu doncs aquí una estona fem una pausa i tornem dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs, eh, tal com us dèiem, ara el que és moment és de parlar de seguretat als nostres barris. No tenim a l'Àngel Tomàs Santos, però sí que tenim el caporal Solís. Molt bon dia. Doncs avui el que volem parlar amb la policia comunitària de la Guàrdia Urbana d'aquí dels nostres barris de Sant Andreu és de diferents operacions i una molt relacionada amb el dia que estem vivint avui perquè estan duent a terme des de la Guàrdia Urbana el que es diu operació pluja. En què consisteix això? Sí bé, Aquí a la ciutat de Barcelona quan hi ha una pluja intensa com a qualsevol altra ciutat la mobilitat dels vehicles es veu afectada inclús si aparell elèctric, es poden afectar també els serveis dels semàfors, la sinyalització. Uh -huh. Per tal de minimitzar tots totes aquestes, totes aquestes eh, conseqüències de la pluja, la Guàrdia Luna de Barcelona eh, activa el pla de pluja que té do, dues fases. Una, si la pluja no és molt intensa, únicament és el, el patrullatge de les vies principals de la ciutat, uh -huh. aquí en concret al districte de Sant Andreu, l'avinguda principal és la Meridiana sí. malgrat això també fem vigilàncies pues, Torres i Baix, Felip Segon passeig de Santa Coloma uh -huh. que la patrulla té encomanada una sèrie de vies per fer vigilància i millorar la, la mobilitat Clar, perquè pot passar un dia que la Meridiana es quedi sense semàfor Això ja entrem al nivell 2 que uh -huh. ja tenim previst una sèrie de cruïlles eh, concretament Felip Segon, Espronceda Navas a Tolosa les colles que pertanyen al districte de Sant Andreu, després Fabri Puig i Escòcia pertanyen a, a Nou Barris i després de Mallorca, que ja és de, de Sant Martí, ja tenim previst que es cobreixin en fase 2 ja de, de l'operació pluja mm. aquestes culles amb un agent per regular trànsit. Mm. No cal que es parin els semàfors, només que la pluja sigui molt intensa eh, ja en previsió de que pugui haver-hi aquestes apagades semàfòriques, ja es preveu aquest servei. Sí, ja, ja hi ha una actuació prèvia. Sí, sí, la previsió és el, el que interessa. No interessa la reacció, sinó la previsió de tenir ja els agents preparats i en cas d'aigua semafòrica que ja estiguin al lloc. Per uh -huh. no, no li arreglar més amb la pluja. Per controlar una mica que tot funcioni correctament. Sí, aquesta activació del pla de, de pluja uh -huh. l'activa al cap de la divisió de coordinació i es basa amb els informes meteorològics que tenim eh, o situacions uh -huh. de risc que, coneixi, que coneguem des de Guàrdia Urbana. No? Uh -huh. eh, CLAPSA, que és l'empresa de, de clavegram de la ciutat, també ens passa informes de com va la situació pel subsol uh -huh. i després tam també tenim el centre de coordinació operativa de Catalunya que informa les previsions meteorològiques me de tota l'àrea del barcelonès. Uh -huh. I a partir d'aquí és quan s'activa o no s'activa, no és qüestió de mirar si plou o no plou, sinó les previsions que ens passen des d'altres departaments. Uh -huh. És a dir, que esteu en contacte, almenys aquests dies de pluja, amb el Servei Meteorològic de, de Catalunya. Sí, o? sí. Eh, totes les polícies locals de Catalunya, quan hi ha aquestes previsions, ja tenen coneixement a través de la Generalitat del, del Departament d'Interior, ja ens passen la informació per preveure aquestes uh -huh. actuacions. Ja es posa en marxa aquestes actuacions? Sí. L'objectiu és mantenir la seguretat diària i la fluidesa del trànsit, especialment al transport públic. Uh -huh. I tenim que regular trànsit, fer desviaments, retirar vehicles avariats o, o accidentats, uh -huh. assistir a possibles ferits de, com a conseqüència de la pluja que ha tingut alguna, a, algun accident. Uh -huh. No només de vehicles, també de vianants que poden relliscar, caure o uh -huh. qualsevol cosa d'aquestes. Clar, perquè hem de dir que almenys a la, a la zona de Sant Andreu al, algunes hi ha algun terra d'aquest que ha enfangat, no?, que, que l'anar mm, en compte... Sí, pots pot relliscar qualsevol persona, o són sigui, no accidents eh, habituals i mm. hem de, que assistir a aquestes persones i reclamar servei d'emergències, de servei mèdic, mm. i en fi, no, és, són dies de, de molta feina per la Guàrdia Urbana. El que sí que és important és actuar ràpidament a l'hora que ens localitzem algun d'aquests eh, imprevi, imprevistos. No? Sí, no, habitualment, quan tenim aquesta situació, es, sobretot en, en nivell 2, els serveis eh, administratius eh, uh -huh. ridits, resten disminuïts al mínim, o sigui, tothom uh -huh. eh, disponible surt al carrer a vigilar eh, la via pública. Uh -huh. eh, si es té que treure tot el personal administratiu d'una unitat es queda una o dues persones per al control d'accés a, a les dependències i la resta del personal està al carrer. Uh -huh. O sigui, no, la, uh -huh. feina, si la feina administrativa queda enrederida pues ja se recuperarà amb uh -huh. el temps. Molt bé. Des, després també tenim d'altres apunts a comentar, com per exemple, què és el que es pot fer en el pla específic de, que hi hagi inundacions. No? Sí, bé, aquest és un pla complementari. Bueno, el, el que és complementari és el pla de pluja de la Guàrdia Urbana. Mm. Aquest pla de pluja i inundacions és un pla d'emergència municipal i mm. aquest, o, el que activa aquest pla és el director dels serveis de bombers. Mm. No és Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana, és una col·laboradora dels de, de serveis d'emergència de, de la ciutat. No? Uh -huh. Aquí es tracta d'establir un model d'actuació de serveis municipals que garanteixi la coordinació, uh -huh. actuació operativa de tots els serveis i recursos necessaris a fer minimitzar els efectes de les inundacions de forma que la intervenció aconsegueixi els objectius eh, que es busquen, no? que són minimitzar els danys a les persones, els béns dels entorns de les activitats a la ciutat, uh -huh. rehabilitar les àrees i serveis, les infraestructures afectades, amb la qual cosa que activar no només bombers i guàrdia urbana, sinó també tots els serveis de manteniment de via pública de l'Ajuntament de Barcelona, uh -huh. que també estan uh -huh. activats en aquest cas, uh -huh. i facilitar informació a tots els afectats. Eh? A les uh -huh. ciutadans en general ja totes les autoritats competents, diputacions, generalitat, etc. No? Quan uh -huh. es protegeix una inundació en un carrer de la ciutat, hi eh, Tenim que avisar a totes les autoritats competents. El que sí que hem de dir és que alguna vegada s'ha inundat la parada de metro de Sagrera. No? Bueno, eh, això va ser per una averia que va haver-hi un col·lector. Va, mm. va ser un, mm. un trencadisc que va passar en un col·lector i va entrar aigua. No va ser per pluges, a veure, per les escales entrar aigua, perquè no estan cobertes i tenen que entrar una mica d'aigua, però la l'inundació aquella ja va ser per una tuberia d'aigua que es va trencar. Mm. No va ser per, per la pluja. El que tenim dissenyat aquí a, a tot el districte, l'únic carrer que tenim com a inundable uh -huh. és el carrer Via Barcina precisament. Uh -huh. El que passa que ja està molt minimitzat aquest efecte de pluja intensa en aquest carrer amb la construcció del col·lector que es va fer fa un parell d'anys. Uh -huh. sí, un parell d'anys es va fer un col·lector nou uh -huh. i això pues, minimitza molt el risc d'inundació. Eh, hem de dir que la ciutat està molt preparada per a les pluges perquè hi ha grans dipòsits uh -huh. grans dipòsits dintre del subsol de la ciutat que recull eh, l'aigua de la pluja uh -huh. i no va parar directament al mar sinó que després poc a poc es va depositant cap a la depuradora i la depuradora la, la tirada cap al mar o sigui per evitar les inundacions a la Ciutat Vella o, o als barris pròxims al mar hi han 11 dipòsits de... <coughs> Bueno, no vull exagerar, exagerar però hi ha, hi ha un que 11.000 metres cúbics d'aigua eh, mm, i caven que... i són molts els dipòsits d'aquest tipus que tenim a la ciutat ja mm -hmm. però això precisament d'això, de les inundacions dels barris que estan més pròxims al mar no? mm -hmm. o sigui, la, la ciutat s'ha anat preparant a poc a poc i ara actualment risc d'inundació d'un carrer a veure, pot produir-se perquè no es pot dir que el risc cero existeixi no? Però que està la ciutat preparada per, per suportar aixòs. Mm. la guàrdia urbana pues, treballa amb això mm -hmm. Donc eh, cap por el solís de la policia comunitària d'aquí de, de la guàrdia urbana de Sant Andreu doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem que en un altre moment puguem continuar parlant d'aquests temes El que sí que està clar és que eh, doncs, eh, en els casos de pluja com ha estat avui doncs hi ha una preparació per part de la Guàrdia Urbana a l'hora d'actuar. No? Sí, el principal és que nosaltres estem preparats per fer aquestes actuacions i també que l'Ajuntament està preparat per donar informació del que està passant a través de diferents mitjans de comunicació i bueno, la gent que prendre les seves mesures de seguretat al seu entorn, dintre de casa, mm. dintre de la feina. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, una novament, i el que fem ara mateix serà escoltar una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara! Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs obrim ja el que és la nostra habitual agenda i avui el que volem fer és una entrevista perquè hem de comentar-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix l'exposició Endavant Níger, aquesta exposició que estarà oberta fins al 20 de novembre. Ens en parla en Carles Andújar, que és un dels responsables de deniger.cat. Mol bon dia. Bon dia. Doncs, bon dia a tothom. Bon dia. Explica'ns, què és deniger.cat? Perquè és una entitat que treballa molt per aquest poble africà, oi? Exactament. Sí, sí. Som una, una, una ONG que estem treballant amb Níger des del 2007, uh -huh. fent Pues, bueno, temes de, de cooperació internacional, com és bueno, bueno, si fora naturalment, sí. i fet toquem pues, bueno, tot el tema que és apoderament de dona, alfabetització, i bueno, aquest tipus de, de projectes que dintre de la nostra petita entitat pues, podem desenvolupar allà. Uh -huh. Doncs acabeu de posar en marxa una exposició que es diu Endavant Níger que es realitza aquí al Centre Cívic de Sant Andreu eh, que és el que vol reflectir aquesta exposició que acabeu d'endegar? De Bé, dintre del que és la nostra ONG, un dels seus punts, els seus estatuts és fer difusió aquí a Catalunya uh -huh. de, de l'Estat que és el que passa, diguéssim, a Níger, no? Mm -hmm. Llavors, una forma de fer aquesta difusió és a través de diferents exposicions que tenim mm -hmm. i que anem exposant. Llavors, aquesta, precisament, és una exposició molt fàcil de, de veure i de, mm -hmm. i de seguir. Són una sèrie de relaps que estan allà i que estan molt dedicats a explicar què és el níger i quina problemàtica té el níger. Mm -hmm. Per tant, volem una sèrie de, amb un racó que tindrem el que, la història de Níger, què és el que ha passat, quina economia té, quina cultura... Mm. I després un altre sector, que és tots els projectes que s'han desenvolupant durant aquests set anys que portem treballant amb ells, que per sort són bastants. I els, també podrem definir o podran observar quins són els projectes que estem fent i així. Mm -hmm. I per què heu escollit aquest poble, Nigèria? Bueno, Níger perquè és dels països africans mm. el més pobre de tots uh -huh. i després, de, bueno, en general, tots els companys que estem desenvolupant la taxa aquesta ja venim d'altres experiències de cooperació internacional uh -huh. i buscàvem un tipus de projecte que estigués, diguéssim, ja més o menys en funcionament i tal, vam uh -huh. trobar aquest a Níger perquè hi ha una contrapart o la, o la gent que diguéssim desenvolupa els projectes aquests que nosaltres estem finançant des d'aquí, uh -huh. és el que es cadeix Níger i llavors era una, una contrapart molt, molt potent en la qual ens donava garantia de continuïtat que, uh -huh. que és el que nosaltres volíem. Uh -huh. I des de l'any 2008 que esteu treballant uh, uh, molt a prop amb, amb, amb aquest poble, amb, no? amb el Níger? Sí, sí, sí. Nosaltres intentem baixar cada dos anys en allà, també uh -huh. per fer el seguiment dels projectes, tindre... Nosaltres no fem cap projecte que no sigui solicitat des d'allà amb uh -huh. la supervisió de la contrapart, amb el qual sigui un projecte que repercutirà en un benestar, en una cosa... I que sigui una cosa que necessitin, eh? Uh -huh. Mai partim d'una idea nostra que ens sembla que podria ser que els diners veïn. Eh, mm. al contrari doncs hi si voleu afegir alguna cosa més bueno, doncs pues que la veritat que vagin a, a veure l'exposició i tal i que intentin treure d'allà les màximes mm, connotacions possibles i tal i veure pues, bueno, com viu aquesta gent, amb quins pocs recursos mm -hmm. penseu que dintre del nostre projecte d'alfabetització un curs d'alfabetització per persona surt de 25 euros doncs mm -hmm. O sigui, amb, una poca, amb molt poc diners uh -huh. podem intentar que una persona que no sap llegir i escriure, més un 80% de la població rural, uh -huh. pugui acabar amb uh, 3 anys a saber llegir i escriure i poder-se defendre una miqueta, eh? uh -huh. que és molt, molt important. Molt bé. Doncs Carles, endujar moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i A recordar perc per fer difusió. Recordar els veïns i veïnes dels nostres barris de Sant Andreu que el Centre mm -hmm. cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu número 711 us ofereix fins al dia 20 de novembre ah, aquesta exposició endavant Níger i que és importants doncs, que encara que sigui una petita contribució que també hi col·laborem. No? Mm -hmm. Perfecte, moltíssimes Molt gràcies Doncs fes una altra ocasió, moltes gràcies Vinga, sempre que vulgueu, adéu-siau, bona tarda, ah, bé, bona tarda. Adéu. Molt bé, doncs aquesta exposició la podeu veure els dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit els dissabtes també de 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit i dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta eh? Doncs anem a agenda i a veure que és el que eh, podem comentar-vos ja per anar acabant el nostre programa d'avui, perquè el que sí que us volem dir és que la Nau Ibanov us informa de la gestió de projectes escènics en la seva cinquena edició. Es tracta d'una sessió, la d'avui dimarts, eh, que el que vol és la captació de recursos i venda del meu producte, doncs... Eh, això és el que podreu veure a la 9 i 9, a al carrer Endures, número 28. Nosaltres marxem perquè ja no tenim més temps. Donem les gràcies al Kevin, a Lucas i a la gent Hermoso que han estat avui aquí en el nostre programa i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!